Čitanie iz Svetog i Anđela po lukju A tebi I stjeljivahu se, i sav narod tražaše da ga se dotakne, jer iz njega izlažaše sila, i stjeljivaše ih sve, i on podignuši oči svoje na učenike svoje govoraše, silomašni, jer je vaše carstvo Božije. Blaženi koji ste gladni sada, jer ćete se nasititi. Blaženi koji plačete sada, jer се se nasmijati. Blaženi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 Žеликая плата ваша, на небу. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Молодцы,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 Da se riječi, koji se odnose na našega gospoda Isusa Hrista, odnose i na svetog Jovana Demaskina. Kaže se da vrijeme...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 Koliko je važno da slušamo reči gospodnje, jer ovde je jasno rečeno koji dođušće da ga slušaju i tek onda da se iseluju od svojih bogova i koje su mučili nečisti duhovi seljevih husa. Se. Da koja je sila božja pojavljuje se kroz njegovo slovo Kroz njegovo učanje, kroz njegovu riječ. Jer on sam i jeste slovo očevu. Dakle, ne slušati riječi Božije znači osuditi sebe na nemoć, na bolest, na ropstvo. Tamo gdje se riječ Božija ne sluša, braće i sese,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 To mučenje pripada onom najtežem demonu, kojeg uđe u čovjeka mi jedan mu drugi ne treba, a to je demon ili strast, gordosti ili samoljublja. Kao što je gospod ono vrijeme govorio narodu, navod ga slušao i isceljivao Od bolesti i duhovni i tjelesnih, oslobađao si i od ropstva nečistim silama. Tako je gospod dao crkvi vlast, a kroz crkvu učiteljima crkve da izceljuju od svake nemoći, od svake bolesti i da izgone nečiste duhove da koje da oslobazuju narod od tog ropstva nečistim silama, da ga oslobazuju od tog mučenja. Jedan od svetih otaca koji je primio od gospoda takvu vlast, jeste sveti Jovan Damaskin. U njegovom mučenju, a posebno u njegovoj, poezije sveštenoj poeziji koja takođe predstavlja jedan vid sveštenog kučanja je to je poezije koja raduje koja miguje koja njeguje, koja isjeduje koja podiže iz mrtvih to je poezija koja izgoni demone to je poezija koja braće i sestre nadahnuta duhom svetim Zato ovaj svijet ne voli poeziju Svetog Jovana Damaskina, ne voli crkvene pjesnike. Zavisno pogledajte danas koliko sve ljudi i pjeva, i piše, i komponuje, međutim, nigdje tu nema ničega od Svetog Jovana Damaskina, naš narod,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 nosi duh tuge uninije, čamotinje. jedini način da se taj pritisak za kratko izbjegne jeste da se ta muzika i vid takav način života konzumira u ogromnim količinama vidite i sami koliko često zabava koliko često festivala goda ovih dana I u našoj zemlji, i na mučenoj zemlji Srbiji, razni festivali, pa onda razni humanitarni programi gde učestvuju razni pjevači, glumci, manekeni. Sve to predstavljeno kao neki vid humanosti i gdje će se... Na taj način skupljati sredstva da se pomogne ugroženom, bogesnom, nemoćnom i demonima podčinjenom narodu. Međutim, u svemu tome krije se strašna zabuta i velika zamka, velika opasnost. Jedan od tih pjevača i jedan od organizatora takvih programa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 A jedini način, zaista jedini drugog nema i neće biti, da se osvobodimo od naših bolesti, od naših strasti, od demona koji nas muča i unose u nas duh tuge. To je posebno izraženo u ovim damima, čamotinje, unimija, depresije, na goneći nas sve više i na samoubistva, tjerajući nas i gurajući u oblast psihičkih bolesti, u oblast okultnog. tako dakle, jedini način, jedini izlaz, a on postoji, jeste da se vratimo i okupimo oko naše svete crkve, i oko njenog sveštenog učenja, oko svete poezije, svete pjesme. A tamo ćemo obavezno sresti uvijek raspjeranog i uvijek dobro raspogoženog za igru spremnog svetog Jovana Damaskine, koji se raduje i na radost poziva svu zemlju И с вами без sve ангеве i sve jude koji не presta неумовno у духовноoj ekstaзи прославля va проjeного Бога Сина Божjeге сиna čloječjeksina дjevio не prestaстануje ekстатично прославlja пресвяу богородицу Neprestano i uzvišeno, močno, neustrašivo, sigurno i smjelo proslavlja pobjedu ljudske prijerode nad smrću, nad grijehom, nad bovestima i nad džavovima, nad vremenom, nad trovežnošću, provaznošću, proslavljajući prvenstveno Vaskarskog gospoda Isusa Hrista u kome je čovjek odnio sve moguće pobjede nad svim neprijateljima. Tu radost crkva ima tu radost ona i danas svima nama nudi. Pozivajući nas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 Jer su na taj način nagodu dvojoj i od cile, a nagodu odvojen od crkve i od svetoga bogosluženja, to je razoružan narod. Sa tim narodom možeš da radiš šta god hoćeš. I zaista naš narod predstavlja jednu tužnu sviku te nemoći nekad moćni narod i pozvan na silu narod koji ima jako moćno naružanje reko bismo tajanstveno tajno oružje koji ovaj svijet niti ima niti može da ima ovaj svijet je naružan silom koja pred Božijom silom nema nikakvu ni moć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 glas pastira proskoje struji Božji glas i kao što je gospod u ono vrijeme govorio učenicima poučavajućih i navod ga slušao i sjedljivao se od svoj bogesti i nemoći i od demonskog pritiska tako i danas gospod sjedi u crkvi i sve one koji dolaze da ga slušaju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 Народу је то тешко, народу је то досадно. Народ то избегава, не воли да слуша. Такав народ са таквим расположењем не може да се исправи, и зато боговно је локало тражи исцељење код важних и святитеља, код оних који га ничему не уче, него гавареју, обмањују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 Gimnastikom, pi nešto, jedi nešto, duvaj nešto. Okreti se oko samoga sebe, idi kopa, enoti ga tamo, enoti ga ovamo. Nemaju učenje. A crkva, moćna crkva, jeste samo tijevo Hristovo, puna Hristove sile, je kao što ima Kao što otec ima život u sebi, tako dade i sinu da ima život u sebi. To jest, dade crkvi da ima život u sebi. Crkva, brati i sese, ga ne traži život, ne uvozi ga, ona ga ima. Mi evo danas kad služimo svetu liturgiju, idemo niđe da kupujemo. Jer imamo ovdje, imamo život u crkvi i mi ga iz crkve primamo. Imamo sopstvene izvore. Črkva ne traži učenje od drugih. Črkva ne dopunjuje svoje učenje из drugih učenja. Njoj je sve to nepotrebno. Ona ima svoje učenje. Svoj izvor znanja, izvor мудрости, Ona сама заправо jeste mudrost. А mi...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 Svetom Jovanu Damaskinu danas. I kako mesto Sveti Jovan Damaskin zauzima u srpskom narodu. Kako mesto? Kako pažnjomo danas srpski narod poklanja, počevši od velikosha pa na posebno kada je u pitanju prosveta Gdje je mjesto za učenje svetog Joana Damaskine? Gdje je mjesto za oktojih? Gdje je mjesto za njegovu sveštenu poeziju? U crkvi, naravno u crkvi, crkva to čuva, to jeste crkveno. Ali gdje smo mi? Da li mi to učenje prihvatamo? Ako ne prihvatamo, Onda mi ni crpu ne prihvatamo, jer ko se svetoga Jovana Damaskina odrekne, braći i sese, on se Boga odrekao. Ko se njegovo učenje odrekne, on se Boga odrekao. Ko se svetoga Oktojka, osmog vasnika, odrekne, on se Boga odrekao. On se duha svetoga odrekao, on je pohulio na duha svetoga. On je pohulio i na sina, on je pohulio i na otca. I takav čovjek, takva porodica, takav narod osuđen je na nemoć, na bovec, na ropstvo demonima. I zaiste kad pogledamo naš narod vidimo jedan veliki poligon, jedno demonsko igralište. Šta su svi ti festivali, kdo demonska igralište, demonska trkalište, je demoni Jašu, naš narod, našu omladinu, naše poštovane i pažljive gledalce, koji su zalipljeni tom demonskom silom, demonskom hipnotičkom silom,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 I sveti Vasilije, i sveti Petar, i sveti Justin, i sveti Nikolaj, i sveti Petki Jerarsi, i sveti naši kraljevi, i Milutin, i Dragutim i Stefan Dečanski, i Lazar Kosovski, i naši sveti mučenici, i naš narod u vrijeme petvjekovnog ropstva disao je tim,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 Maji si i da pjevamo svima svetima i sada i uvijek i uvijek uvijek, uvijek, uvijek, uvijek, uvijek, uvijek. Amen. Amen.